Hola, bona tarda, benvinguts tots a l'aire de cultura, tots aires de cultura, que sempre aprenem coses, sempre sentim coses diferents, sempre mm, aprenarem o recordarem. És veritat? Doncs som Somi. Bé, a veure si me'n recordo, sí, el dia passat ens vam anar molt lluny mollleny, cap a la Índia, cap a Bhutan cap al Nepal, cap a les Filipines, que més que més hi era, cap a Nova Guinea. Jo què sé la de llocs que vam anar llunyíssim. Doncs, aquesta vegada no, aquesta vegada ens quedarem pràcticament aquí. dic que aquí no vol dir que estiguem aquí just davant de la ràdio, sinó que vull dir, doncs, en el nostre país. Perquè, doncs, ja hi han coses que es comencen doncs eh, a començar a veure, si no a veure, que hi estan fent unes preparacions per solucionar problemes de manca de menjar va, de què parlarem? de què parlarem? Nem a parlar, ni més ni menys, de, doncs, el, el que en diuen el Vertical Farming el vertical farming no és res més, que tal com diu en anglès vertical, vertical és igual que és en llatí, és sí, direcció recta, eh? de dalt a baix, i farming de granja. Què vol dir això? Bé, tots plegats, tots, eh, tots plegats, sabem que cada cop hi han més persones en el món, cada cop. Hi ha alguns països que, bé, la natalitat ha baixat, però hi ha molts països que, degut a la seva creència, a les seves costums, a la seva religió, doncs és al revés, es multipliquen, però a una velocitat tremenda. I bé, què passa amb tot això? Què passa? Doncs que estem veient que molts punts del món deixem a part les guerres, que això és horrorós, però que moltes parts del món doncs no arriba el menjar, no hi arriba, no en tenen, és un problema, la gent es mora, la gent es mora de gana, i llavors, degut a tot això, hi ha un nou concepte que ha nascut, i és intentar fer les granges en comptes de fer a terra, Fer-los amb sentit vertical. Què vol dir això? Això vol dir lo següent. Agafar amb una paraula. Fer un gratacels. Potser no tant com posar-hi molts i molts pisos, però un gratacels, perquè un gratacels a partir, per exemple, de 12 pisos ja pot ser gratacel. No cal que en tinguem ara 100 de pisos d'alçada. A Llavors, intentar a l'edifici no hi hagin viviendes. Només que hi hagin cada pis que sigui com un camp, un camp conreat i un camp, doncs que s'hi planti el que vulguim: esberggínies, pebrots, mongetes, tomàquets, en però bueno, tot el que vostès vulguin, tot lo que vostès vulguin. I a la primera planta, o sigui a la planta baixa, Llavors, fer-la d'un sostre més alt, o d'una manera que ja s'estan fent estructures ja per veure com se fa, que tinguin una part de l'edifici, o mm, sigui, sí, imaginem-se, una estructura que és un grat de cels i una part del que ocupa el terreny a terra, doncs una part que tingui, no tingui teulada a baix, que es quedi a la planta baixa i que sigui per arbres els arbres perdó, que puguin donar fruit perquè necessiten doncs unes teulades més altes. O sigui, en el terra, deixant un espai com a camp i allò de més, diguéssim, per plantar coses que no necessiten alçada, com si fossin diferents pisos d'hivernacles. Tot això condicionat amb la seva manera de regar. I què passaria? Que com que resultaria que no tindria el contacte amb totes les, els problemes que té la Terra, seria tot seria menjar orgànic. A vegades què diem? Neteja bé, renta bé la poma, o renta bé el no sé què. Per què? Doncs perquè sabem que porta contaminants. Llavors, tot això es diu que se suprimiria, tenint en compte que es faria un estudi per saber exactament d'aquell producte que s'estaria fent a cada pis, el que diguéssim en aquella ciutat, si parlem per ciutat o si parlem per poble, és igual, doncs mirar quin número de producte es necessitaria per conreguar-lo. Per exemple, en una ciutat, amb un edifici no en tindríem prou. Per exemple, jo que sé, com ara hi ha barris, doncs podria ser que cada barri tingués un d'aquests gratacels, que fos per... Poguer donar de menjar doncs, a tota una zona que ja es tindria que limitar i mirar com va. I si hi hauria superproducció, passar-la a un altre lloc on hi hagués menys. Però tot això s'està estudiant, s'està estudiant, però moltíssim. S'està estudiant fins al punt de que, verdaderament, no és tan sols el nostre país que està estudiant. Tot això s'està estudiant, però arrel del món arrel del món. Perquè d'aquesta manera els productes diuen, diuen, diuen que encara la cosa no està ben feta, diuen que seria molt més barat per què? No hi hauria transport, avui dia mengem moltes coses que estan portades d'un altre lloc, si està portada en un avió, perquè hi ha una superproducció en un país, però tens que fer el transport, després del transport el portes aquí, quan el menges ja no és fresc, ja porta entre el dia de la càmera, el dia del viatge, bueno, com moltes pomes i coses d'aquestes, els plàtans, que ens passa? Quan els cullen, els cullen que no són ni grocs, són verds completament, els deixen en càmeres, segons dominin després tenen que fer el viatge, segons diuen en una paraula, tot seria molt més fresc. Bé, no estic parlant de peixos, eh? estic parlant de coses de terra. Per deixar l'oportunitat de que el terreny, com per exemple el cultiu de l'arròs, cultiu de l'arròs en s'endú camps i camps i camps i camps i camps, i camps, doncs que es pogués cultivar d'una manera aixins, i deixarien espai doncs, per fer casetes, perquè cada dia hi ha més gent. Recordem que tenim llocs, llocs que no tenen les cases com tenim nosaltres, que vull dir, tenen el que es diu, bueno, res, eh, per estirar les cames i, i poca cosa més. Per tant, hi hauria més espai per poder edificar casetes, i igual diem li pisos, cada, segons cada, cada país, el que tinguin per costum. Però hi hauria més possibilitat d'ocupar terra i terreny. Cosa cara, doncs hi ha un terreny que s'ha de guardar per poder conreuar. Per una altra banda, això és el que es diu eh? per una altra banda. Això és el que es diu. Hi han totes les persones que estan en contra d'això, perquè diuen que verdadrament doncs serà molt difícil perquè ara tenim uns tractors, però clara totes aquestes màquines treballen, pesen moltíssim, i estan en la terra o si sigui, es posen a la terra si això és així doncs tindran que canviar el sistema d'aquestes màquines tan grans tindran que ser unes màquines més petites, menys pesades Perquè? què? Pues perquè verdaderament no podran ni pujar al segon pis ni tercer si ja ho sabem que hi han grues però suposem que serà una mica difícil i llavors segons diuen per ells aquests altres diuen que això serà molt més car, perquè es tindran que inventar uns tipus de mecanismes, de coses, que consideren que serà més car. O sigui que, com totes les coses, té una part positiva i una part negativa. Negativa. Però, però, a la majoria, major part dels països del món, ja hi ha un departament que està estudiant aquest projecte. Un projecte amb per exemple dissenyadors que dissenyen com tindrien que ser les plantes, com tindrien que ser les plantes per arbres, les plantes per coses més petites, les... o sigui, tot, absolutament tot. Després, amb una paraula, o sigui, és que la idea principal és que ara per exemple les carreteres, posem el cas, estan plenes de camions Camions de transports, de coses Sí? Els països que tenen, per exemple, grans rius No nosaltres, que nosaltres no en tenim de grans rius Tenim molt pocs Doncs no utilitzen els camions, les carreteres Utilitzen, doncs, els rius doncs, Però també es troben a vegades doncs que hi ha els, els vaixells de passatgers i segons a quin lloc, perquè hi ha ponts aquests que, que es tenen que esperar uns i els altres, tot això podria donar més facilitat doncs, a altre tipus de, de viatge. Eh? I les carreteres no estarien tan i tan plenes de camions que es desplacen d'un país a l'altre. Per exemple, això ens passa aquí, a nosaltres. A vegades no hi ha molts cotxes petits, però hi uns cotxes, uns camions enormes que van carregats fins dalt de tot. Per tant, amb una paraula, ara s'està parlant amb el que es diu el vertical farming i no deixa de ser un concepte per estudiar-lo, perquè si verdament ha de ser millor, potser alguns de nosaltres ja no ho veurem, però potser els nostres fills o potser els nostres nets, sí que veuran un altre sistema, diguéssim, completament desconegut per nosaltres en aquest moment. Això sí que pot ser. Bé, aleshores, amb una paraula, esperem que aquest concepte, aquesta ideologia, doncs agafi forma i en puguem saber una mica més, doncs, d'entre de poc temps. Ho sento, se'ns acabat el temps Bé, com sempre, els espero el dia que ve Com sempre, pensin que el programa Sense persones que l'escoltin No existeix I gràcies a vostès, és aquest programa Per tant, fins al dia que ve Mentrestant, rebin aquella abraçada Tan gran, tan gran, tan gran I aquell pató Que no pot faltar mai Adéu Adéu